Попросить вона красичку, удвох безпечніше, та й швидше доправують човном до того піщаного ірпінського пагорба. Баба красичка ще розраділа запроси нам гніви. Довкола пригаслих її очей засміялися сіточки з морщок, і очі ті, старечі й добрі, засвітилися життям. Вона й трав цілющих набере для княжати, і масельця візьме. Заметушилася, заклопоталася стара, усім їством своїм посміхалася, бо давно радість не переступала порога її самотній хижі. Рано вранці спустили на воду рибацького човна і погнали тихої ходої проти течії по берегом, по заплаву до Вижгорода, а там уже і в пінь. Тихоплинна, ніби стояча вода в тій широкій та не дуже глибокій річці, там уже легше вислувати». Нелегка то справа для перетруджених жіночих рук, але все долає мати, яка спішить на поміч своїм дітям. Гніви на розважливість підносили її над власними бідами і болями, вселяла надію, давала снагу. Жадання побачити дітей скоряло її серці усі відстані, нахиляло до землі найвище небеса. Не було нічого святішого і солодшого для неї на цій землі, як прагнення допомогти славині і її малятку вистояти в цьому розгойденому пристрастями житті. Красичка кермувала, гніва пружно гребла веслами воду, човен тихо плив попід очеретами, ковзав по лататтю, шурхав поміж зарослями верболозу. Мовчали. Дивувались прозорості ранкового неба, золотавому світінню, пташиному щебету у прибережжі. І та земна радість, і те сяєння ранку, ніби відтіснили темні бантеги і важкі думки, що тривожили жінок. Учарувались земним раєм, що дарував щедру тиху радість буття. Пили трунки лугів, чули себе часткою цього світу, безмірного і вічного. І ніби самі розчинялись у безмежі й вічності цієї краси, перед якою відступали всі незгоди і суєта людського життя. Уже йшли ірпінською водою, гніва втомлено затримала весла на рогачиках і, тримаючись за лозину, оглянула річковий простір. Враз аж випросталась в напрузі, красичка й собі озирнулась і міцніше затиснула в руках весло, човен крутнувся, шуганув носом бочерет і застряв. По широкому плесі ріки їм навздогін пливли вітрильники. Блискала, шумувала вода між ними, уже чутно було й лопотіння полотнищ, жінки вдивлялись у своїх попутників. Зрештою їм нема чого боятись, везуть своїм мужам, що рибалять в Ірпінській заплаві ядево, нікому до того немає діла. Відштовхнулися від очеретів, завернули на середину, вітрильники наближались. Їх було два. Певне, князеві лодії летять до деревлянської землі, але чому ж так мало? Вітрильники догнали човен, стишили хід, наближаються до них. Гніва трималася рукою за борт човна. Красичка й собі поклала весло, вичікували. Ось уже порівнялась з ними перша лодія. Накормів, став повен зріст якийсь муж в довгій свитині, зняв з голови повстяну шапчину і став до них махати. Чужак, не русич, не полянин. Якісь купчини. Де тут найближче оселище, чи далеко? Гніва й собі звелася на рівні. Роздивлялася, а вже ж хозарські купчини кудись правують. Уже скоро й буде. За піщаним горбом і оселище, відразу ж за поворотом. На якому боці? Тримайте лівого, а там і село!» Купчина вдячно блиснув посмішкою, ніби десь бачила те воскове, всмагляве широке обличчя і чорну закучерявлену бороду. Та вітрильник рванувся вперед, за ним ковзнув і другий. А сонце вже повернуло на вечір. Жінки ледве піднімали весла. Ніби й близько вже, а сил не вистачало. «Перепочинемо!» – зітхнула гніва. «Гаразд!» – погодилась красичка. Розв'язали вузлики, заходилися полуднувати, хоча ще й не обідали. Невдовзі їхній човник знову тихо ковзав по воді. Не щулися, як сонце почало відсвічувати рожевими зблисками в хвилях, як рожево-багряними пасмугами стало переливатись небо. Враз зачорніли ліси над берегами. Нарешті проминули піщаний пагорб і сільце біля нього – Назустріч їм летіли вітрильники. Придивились – ті ж самі. Пропливали близько, але до них уже не возивалися. Тільки видалося гніві, що до неї привітно усміхнулося знайоме обличчя куцобородого купчини. Де вона його бачила? далебіч чи не той самий, що ходить до них на виселок і скуповує полотно та сушену рибу. Це в нього вона хотіла добути собі барвисту ромейську хусту». Вибралися на берег, витягли, що в свої клунки, ледь помітною стежиною попростували до бору. Тут під старими соснами біля струмка стоїть хижа славини. Вони коза припнута до кілка, і кури насторожено підняли на них голови. Та на поріг ніхто не виходив. Гніва скинула плеч, свій міг з борошном поставила на землю плетений кошик. — Славко! — гукнула. Голос її потонув у шумовинній лісу. Коза метнула з усіх нів в бік, за нею зірвались троє козенят. Ого, славчине господарство зростає. Красичка перепочила і собі гукнула. «Славко!» Довкола німувала тиша. І раптом гніва скрикнула. Змахнула руками і кинулась до дверей. Бігла несамовито, нажахано, хапаючи ротом повітря. Двері хатини були розчинені навстіж. У сінцях валялось перекинути цебро, поруч на долівці дерев'яний кухоль. У світлиці все було перевернуто до гори дном. Зім'я та верета на лавиці, зі сволока зірвано гак, на якому висіла вербова колиска, на підлозі череп'я від розбитої миси і горщиків. Якісь таті, грабіжники все тут потрощили, але нічого й не забрали. «Славко, Славко!» Розтинав тишу гнівен голос і глухо повертався назад від стовбурів вікових сосен. Тихо шульпотіла вода в прибережній осоці, під ногами шарудів золотий пісок, поволі вщухало шумовиння лісу, до хатини щільною стіною підступали сутінки. Красичка завела козу з козенятами в сіни, гніва сіла на поріг, важко дихала, з очей котились сльози. Славки не було. Може, де в ліс пішла, намагалась розраїти її красичка. З надією вдивлялась в нетрі. Гніва не відгукувалась, незрушно дивилася у простір і нічого не бачила. Вона уже знала, який-то купчина скуповував у рибацькому оселищі полотно і рибу. Довгі руки лупкині таки настигли славчину долю. Комонники і піша радь князя Тура підійшли до межі Полянської землі, за яку правила широка тиха річка Ірпінь. Цього літа води її затопили всі переправи і піщані береги, луки перетворились у суцільні болота. Над ним розкошували хмари комарів і мушкари, шугали зграї білогрудих чайок, плавали табуни диких качок і гусей, злітали у високості лебеді, бродили у твані, журавлі і лелеки. Добратися до деревлян, що сиділи в своїх лісових гніздищах по той бік Ірпінської заплави, пішій раті було нелегко. Через те вої князя Тура спинилися на підвищеному правому березі і стали табором. Ніхто не знав, скільки їм тут стояти і чим закінчиться цей похід, тому й почали подекуди насипати вал. Князь у супроводі воєвод ходив вздовж берега і розмислював, як добратись до того лукавця Ніскиній що, певно ж, бачив, бачив його рать і не висовував носа. Знав, що за болотами і лісовими річками не дістати його, хіба що водою. Раптом князь побачив бусла. Той прилаштувався на великому снопі з очерету, звісив ноги у воду і з писом у хвилю, полював на рибу. Швидким, впевненим кроком підійшов до бусла. Той сполошився, звів, на нього свої круглі темно-сині очі з-під пшеничних брів. Такий же пшеничний острішок чуба стирчав під поборозненим зморшками невисоким чолом. Щирий подив чи переляк, дитинна чистота буслого погляду враз пригамували збурену душу князя. Спинився і не знав, що казати. «Я, Сули, одна, його набрав». Бусло винувато кинув поглядом на берег, там у траві тріпотіли міцними смугастими хвостами кілька добрячих сулин. На юху, а, промимрив князь і знову розгубився. Такою щирістю віяло від обличчя цього бусла, що не мав сили й охоти його в чомусь винити. Славина даремно боїться мене, несподівано для себе поскаржився буслу князь. Не тебе, княже, твоєї лупкині боїться. Пошипки дивірив свою таїну босло. Мовили ж, струїти її хоче. «Струїти?» – стріпинувся Тур. І знову жаром йому серце. Клята хозарка тихцем урядує в його домі. Мовлять же, бестрину згубила, на славку важить, от вона і сховалась. «А син? З неї ж, мовлю, тобі?» Був, подивився на ріку, про щось подумав і доказав. — Ондички там, у тій хижі. Ту розтовпів, уперся очима в той берег, в ту самотню хижу. Човна маєш? — Ага, де тут його взяти? — Лагодь-пліт. Зараз переберемось туди, — крикнув Буслу. Буслу, не би вітром звіяло, скочив у воду з того снопа, забрюхався, вибіг на берег. — Та я вже, мовлю ж тобі, зробив. Думав уночі сам, сам... Розгнівався на нього Тур. Удвох витягли плід із більшаника, спустили на воду, уперлися жердинами в берег. Воєводи Микульчич і Радим лише тоді угледіли князя, коли плід опинився посередині річки. Схопились за голову. «Князь без осторожників! А як там його деревляни схоплять?» «На плоти, за князем!» – гукнули в два голоси. Але вої тільки подивувалися з воєвод. Де ж ті плоти?» Лишень рубали засіку довкола становища, Вали сос, не в'яжи плоти. Воєводи лиш тепер здогадалися, що все це потрібно було їм зробити завчасно, а князь Тур уже був на тому березі ішов з буслом стежиною до хижі і вкрай здивувався, коли на порозі їх зустріла гніва і красичка. Це ти? Учора. Хозарські купчини забрали їх, нас обігнали. Кого забрали? Славку і Осколта на лоді, як з вітрилами, йшли. То був той хозарен, що на торжищці багато дарів має, прошамкала красичка, я його впізнала. Бек барджиль скрикнув тур, мабуть він княже. Ох, донечко моя, онучку мій. Тихою вже безслізно голосила гніва. «Доженіть же їх! Заберіть же їх!» Тур мовчав. Коли це були хозари та ще й сам Бек Баржиль, то не до Києва повезли вони славкою сколта. То вже вони погнали лодії вниз по Дніпру до моря, а там через Дон і до Ітиля їм шлях проліг у чорну хозарську неволю.